Rugăciune pentru taina preoției împărătește întru Domnul Iisus Hristos. Aleluia, slavă ți Doamne Iisus Hristos, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă taina preoției împărătește întru tine, care este eternă și unică, nedescoperit, părtași pe aleșii tăi, la puterea de stăpânire a lumii, sfințind lumea, făcându-i părtaș la Dumnezeire, la ai dăruit, ca o putere care se desăvârșește prin jertfa ta, ca o expresie a comunicării prin tine, cu Tatăl Ceresc, relația sacră, chemare la preoția pierdută prin păcat ne-a redat, când pe noi înșine și une pe alții, și toată viața noastră ți-am dat, prin faptele, gândurile și cuvintele noastre ți-am mulțumit, te-am ți slăvit, te-am iubit, te-am lăudat. Aleluia, slavație, Doamne, Sistoastă. Iubim și să mulțumim. Fiindcă tai n-am părății preoțești. Cum să ne oferim pe noi înșine? Sfertă vie, sfântă și plăcută Tatălui Ceres ne-a învățat. Cum se aducem bunului, Părinte al Vieții, lumea ca jertfă împlinind cuvântul tău, ale tale, dintr-o ale tale, Ție-ți aducem de toate și pentru toate. Care dă valoare, sfintei nesfinte, oareștii, tu ne-ai arătat. Neesfințiți și porunca ta pentru noi ai lăsat. Aleluia, slavă ție, Doamne, să-i bine și ți mulțumim, fiindcă taina preoții împărătești prin taina mirungerii ne-am semnat. Adevărul Evangheliei Sfinte a Împărăției l-am predicat, rodul jertfei tale unice în fața ochilor conștiinței noastre a stat, crucea preoției tale unice, am urmat, prezența preoției tale veșnice în biserica ortodoxă, ai păstrat și o vei priveghea, adâncimea credinței, rugul rugăciunii ca semn al iubirii noastre și mărimea jertfelor noastre, tu le vei măsura.